Abdullah i bënumeri radiallahu anhu, tregon se e ka dëgjuar sadi i bën e biu e kasin radiallahu anhu, të thoshte se një herë gjatë maris e abdesit, përgamberi alehi selam i fërkoj mestet me duar të lagura në vend që të lanë të këmbët. Abdullah i bënumeri radiallahu anhu, pyët i umerin radiallahu anhu, të atin e ti, ndërsa i u përgjigjë. Po, dhe shtoj, sa herë që të tregoj sadin do një hadith nga përgamberi alehi selam, nuk është nevoja të py